فالائن ذا قول ما یقال مولانا تاسو ته معلومه خبره ده چې دا ذکر کړي چې صاحبول کې پایه ولدا خبره کړي وا چې دا خلک وایي چې دا مکون وابستاده تر تکوینانو لا تعلق دا مکون تر تکوینه بخلق اول شو په دوز ته مکون دا په خپل حدوث شو شف. په اول شو په حدوث د نور لمبا څورا موبایل موبایل څه ضرورت دی د دوی او د تعالی تر موکاون ترتیبینا د هقول شبه حدوث او حدوث ذاتی سبب شو حدوث اه یو خبراسته ها خبره ده کڅه چرتا دا ثابت کیږي دا عالم صادر د الله تعالی نه دی او د صدور دی اختیار دی نویاتیک چې د تعلق د مكون تر تکوینه راغله حدودي ذاتي راغله حدودي زماني راغله د دې دلیل د موضوعي چې فقظري کې بیا حدود شوي عالم ته کې نه لري په داسې دلیل چې هغه موقوف نه په حدودي ما د دلیل چې ما ته وايي چې فقظري تردا خبره ثابته شي چې دا خدایي دلیل ما چې ای کله نه هودوث عالم هودوث بیا ای ولکه په هیله په کې په دلیل کې دایي نو ته په دلیل سره هودوث ثابت ای او هودوث بیا په دلیل کې راغی نو بیا فتاور به کنا ما تاسو ته ویل چې هغه دلیل درته چې هودوث عالم پکې نشته چې دا ټول عالم په مختلفه نقوش باندې جوړل شوی او دا د لارښوړتیا خبره باندې کوي چې دا حاضر د الله تعالی د حکم سره او صدورې اختیاری نو دزدکا بی <تصفح> آو کم انثابت کو حدوث صدور دا عالم. دستانعنه بی اختیار نک دونالی جار. و با دستی دلیل که دلیل که دلیل بیان موکوف و حدوث دا عالم کوری نید. اگه دلیل بیان موکوف و حدوث دا عالم کوری نید. آو دیل تعلق ته مکون تر تکوین را گئی. نو حضور ذاتی که را غیر حضور زمانی بیا عمره و الی د دینه بغیره نشی کېده ختم شوه دامتو درسته ذکر سره چې حاصل ده کلام دار چې تا مخه ده حاصل ده جواب دار چې توای چې تکوینه او ضرب یو شی لکه څنګه چې ضرب په غیر ده زاربونه مزروب نه ناراضی په تکوینه بغیر ده موکونه ده موکوینه نشی راتوی نه د ایمان کې فرخت ده دی ذکر که ضرب خوی و صفت اضافی ده صفت اضافی مطلب ده چه ده ده سر ده اضافت ده ضروری ده او دا ضرب پا غیر ده مضافین و ننی شیرت لگه زاره با مضروب یا پا خلاف ده تزوین ده و صفت حقیقی ده او مفتر ایزاثت ایزاثت ده مفتر اضافت ده اضافت چه ده اخراج ده مادوم ده آدم ده وجود ده د دیش که من مابدا ده ده دیش که من منشه ده نتقه چه تقویم دی. ایک دید. ایک شدید. ده او که یا سره شد تقویم این اضافت گرنی. منشد اضافت نا. این اضافت گرنی. او دذیب باوجود ده وی که قدیم ده او چهت محتقر محتاج نده او اضافت محتاج در طرفه نو داده دا, دا خبره چه سینه زهوری نشه نو بسه شی داده دا, دا خبره چه سینه زهوری نشه نو بسه شی سمطلب دا خاصی و سینه زهوری شان دیره اضافتو توایا جاوین ها فغیر دا مکون نا وجود طرفش او ظرف تا اضافتواری ها او فغیر دا مضروب نا تک شوکنه فانعتقد قال ما يقول قال ان دفاعی شکیادله دې سوال می ما یو قاله دې ویلي شي دې غرض د شارح یو جواب را نقل کړي دا با دې او دا را نقل کړي مربانیسته نو یو غرض دې یوقال یو غرض د شارح دې یوقال جواب کړي او شارح پدوانې شو شي کې دې درست یوقال ولدا خبره کړي وای دا ضرب و تکفیر په منځ کې فرق في. وي وای ځکه چې ضرب عرض دې مستحیل البقاره نو لا غذر د تعلق د ضربنا د مقول سره د خامه خامه کول غواړي د قرنګ وصول د درد غواړي د قرنګ وصول د تر په مقول دا دا موجود د چا غواړي د مقول غواړي د دې زغت سره غواړي که مقول نین نو خبره با کومه معنی شي او په خلاف د فعل د دا تعالی د ازلی دی واجب التمام دی با غیره تر وجودا تر وقت د وجود المفعوله رار وقت د وجوده مفعوله نو دا څنګه چې لې شي مړ چې داړوたり یو شی ور بیا څنګه وای چې اته زر کله فرښتې دی کله فرښتې چې ای ذاتي شی دواړه کړنه بیا یو شی بیا په دا خبرې نو دا جواب چې څوک نه دا جواب پستی شی زوري هل ذكر من آث sustained بإستغرات الرسالة والقيم Aquí عندما يتبن عريضه اكبر يession talkētها فله will be a starter plan irrriki.ampganyam .wens Kü IP Dharab este Wal我有 configured to speak and use it. vereoft him Sof into authority and have a given source at the same time. So given his good words.reci Reality can be ات ته مسبب په جامان دی یعنی دا تعلق مفوله دا سبب دی د العلم الغیره ششي بیا دا اتفته مسبباب دی په سبب باې نو لااپود د تعلق تهه د مفول سره د اوسول د نه کې چاته د مفول ته من ووج مفولي دوج د مفولله معغ د د سره د زر سره دیت متالقی کی تر مفقولہ اصول دعالم رسی ذات دی مفقولہ نو وجود الماء مفقول وجود دی مفقول فکار ہے اس نو تاخرہ کہ وجود دی مفقول اس تو شنو لا نہ عدم ہوا اگر ضرب بالکل معلوم شیا پ خلاف تقیل دبار تعالی نا فینن هو ازلیون ذا ازلید واجب التوام دی ذا ازلید او واجب دوان بے او باقی پا تکیگی تر وقتا دا وجودا دا مخول که مکاوان بے نوی که دا جوابت اینو دیمو جیب تاوه های چه زند ما کڑا ورورا ته صدی اتوار و تفضل اضافت ووه های نبیابا که تا در احتیاج میشتی اه تسته ووه های خبر سکت دا چه دا په پا یو اضافت تا سوری نکیگی بغیر دا جانب اینونا اپا خلاف تا فخلاف تكويننا كذا تكوين دا اصل كمبدا او منشد ادافت مبدا او منشد ادافت نبع شك تكاغة عزيلي ابدي سرمدش او ظرف حاسدش نوز في دا قياس تكوين في ضرب بقياس معنا فارج وهو غير مقونا عندنا تسمين غير مقونا دي ذا خبر ذکر کے کیرا تکوین نہیں دا عین مقوول نہیں ندی کے دوار ائی سن خلق کوئی کی تکوین عین مقوول نہیں وہ دے وے نہ تکوین عین مقوول نہ دی وہ ہوا غیر المقول عندنا ذمك بلی زبان تکوین غیر رچان دا مقول ولئ لان الفعل يغاير المفعول ويز فعل نو تاکوین فیل لیا مکوون مخول او فیل غیری دا د دا مخولنا نو داسې دلیل ہوا ہے مودعان که دا چی تاکوین غیری مکوون تاکوین غیری دا مکوون تاکوین غیری دا مکوون وستفده مانے دلیل ہوا ہے ویلو کان الفعل مغایران من المفول که چرتا فعل مغایر دم و فلسران یدیم و این یکون تاکوین و غیر المقوون لازم نگیسی تاکوین مم یا غیر مقوونی مو خاطب و حق فعل ده, ده, ده فعل مغایر دم و فلسران تاکوین مستن جایر مقوون شیاب غیری دیشان دم و خواهون زکر فعل مغایر دم و فلسران بزدرورا لکه ذرس مزروس ترا و آکر ما آج محا کل سران تغایر لری مونداره چې تاسو تشکیل ته په دې دلیل کې توو فعل چې تشکیل دی غیر د موکفر سره چې موکا و نه تاسو تشکیل ته فعل او پیغام مخ کې چې تشکیل فعل له کده مبدا ده فعل لا هلته خورید سی ویلو کنه چې تشکیل مبدا ده فعل او دلته څنګه وایي فعل د دلیل دی چې دا دلیل ارادې دا دلیل از زامر، از زامر دا چې اشعاریه او ارتفایین پېل وایټانه نو دا دلیل له خدا دلیل کې الزامې دا دلیل خو هم دا دلیل وي انه سره سره دا علما هغه ځین دلیل وای دا څلکی دلیل له صورتې نور څه بهګانې وي ولی که چرسی در تصمیل نفس مکوّن نو لازمیگی چی در مکوّن با مکوّن شی او مخلوق به نفسی بشی تالیبات المقادمه مثل دلیل دسته هواه وعلو کان تصمیلو نفس المقوّنه که تصمیل چرس نفس مکوّن شی نو یلزمو ان یکون المکوّن و مکوّنن لیکن نتالی باقرون فرمو قدمه مثلون که تصمیل چرس عین مکوّن شی تقوين حرطاً؟ مو too long نو دع مو كوان با مو كوين به نفتیεί kabbal مخلوق بره دعن خانق <تصفيق> شه مو كوان بwei صه شه مو كوان تالغو بات علي كلام قبل چه مو كوان با مو كو لنفتیی شه كیزل و downs Perfect با مو كوان مو كوان با دانه که ما کسوه با مو كوانه تکه مقاول ته مقوین ووای دا مقاول شو که بیا مقوین دی مقوین دی یو شیر زره خارج نشي کېدل مقوین د خپل نفس مقاول د خپل نفس مقوینه خالقان نشي کېده وا دره ملزمه ولی که تکوین عیني شي شي مقاول نو دا مقاول به شي شي مقوین شي دا مقاول به شي شي مقوین شي نو وی د ځکه ضرورت ان نفس په دې سره دا بیانې هر مکون په خپل وجود کې ذات استقامت لري هر مکون په خپل وجود کې افتقار لري د تکوین څخه چاته لري او چې کله تکوین عینی دي شو نو د خپل نفس ته محتاج شو چاته او کم شی چې په خپل نفس ته محتاجی په خپل وجود کې هغه موکوي دی هغه څه موکوي دی نو موکاونیشه موکوي څه کو نشو که اېنی موکاون شي کټکینا دی ولن تعبیر کومه خېری مالا توصیقه کې نو د تکوین کعې موکاون شي عینی یو شی شو کنه نو تکوین ک عینی مکوان شی او یو شی شی نو په مکوان کې تکوین راغی مکوان کې سر راغلی نو مبدا چې کوم ځای مشتق ملته مبدا چې کوم ځای نو مکوان مکوین شو فون شو بعده څنګه نن له تعبیر او کله کوو نوټسته نو دا وایي چې ارمو کا ون په خپل وجود کې مفتغری چا تکوین ته ارمو کا ون په خپل وجود کې مفتغری تکوین ته او کله چې تکوین ene شو تکوینه نو نو کې زان ته محتاج شو نو کوم شي چې په خپل وجود کې کوم شي ته محتاجي هغه مو که نه نو مو کاون مو کوي مو کاوین مو کاونا مو کاوین شته دلته شانتي خپره ولی علی صفیکم رجل الرشید پرې مانت کې چا خبره لګه ظاهر په حضورو کې داسې او کست نشته ایبا هوس غورګیا ستپ 1 کله چې تېټوینه 1 شابه سعه یې مکوون و او لك ار مکوون چاته محتاجی ار مکوونه چاته محتاجی نو چې تېټوینه عيني شي شي مکوون شي نو دزانت فيه شو محتاج نو چې زانت محتاج شو کوم شي چې په خپل وجود کې دا محتاجي هغه مکوونی نو د مکوونه ولأننه او دا کاره چې شیده نفسې مکووان نو لازمه راځي دا مکوون به مکوونه مکوون شی مخلوق بنفسی به شي ضرورت انه مکوو دوجره ضرورت دې له دې مکوون دې په تکین الی هغه تکین چې هغه د سرعین هغه تکین دې د سرت دېره و چه تکوید ده سر عین شو نو مکوونت مکوونت تلری تکوید افتخار عین شو نو ده زن مختصر شو و پا خبل و شو سوکت په تا مختصر نو آگی کشی مکوونت شو مکوونت شو مکوونت فا یکونو قدیمن نوز به قدیمی ده مکوونت مستغلی بیده چارا زکا تیده مکوونت شو نو ده با قدیمی مستغلی بیده سانانا و و و محالا نو ده خبره و الله يكون للخلق حاله تعلق بالعالم سواء انه اقرب منه اي مولا دا داوبل تام به ذکر بي. و موکاون چه موکوین شي کنه موکاون چه پسپلتی شي نو دد الله سره د سره تعلق پاتینه مكوان... شو بغیر د دینه جلل ددنه ما شرغه با الله دنه سره جل هر موکاون اغه موکوین شو هر موکاون شو مکاول شونه د الله طریقو تواصې ته پاتې نشو، سیوال دې خبرې نه چې الله تعالی په دې راستي ماشه نور ابل تواصې ته پاتې وعلا یکون نبشر فالح حالك سردرتا ان نبشر حالك تعلق دانم سره تواصې نه چې الله بده جنا اقبل او قادر علیه به بل غیر صنع وتاسیر فيه الله او په کې صنع او تاثیر مي ضرورت تکون هي بنفسه ځکه دې پپرټ چې دې پس خلا د وجود تر هغه وها غلا یجب کونو خالق او د صرف الله بر ځناخت هغه دې یو قادر وي دا خدای راتنه کې چې الله دی خالق شي خالق خودی ته وي چې هغه تاثیر کوي دغه په تاثیر نه راځي دا کدام مقاول خو مقاول مې رپېش شو او عالم مخلوق نشي کېدل نه بیا خو سین چې من قول وکړي بیان نو ان الله تعالی خالق دې عالم و صانع هو ان صانع دې عالم و هاذا هاذا خلقون دا خبره څه اره de no mal uma solar si tee a animo